Дев'ять носилися днів над табром стріли божисті, а не десятий людей Ахіл став на раду скликати. Білораменна йому це гера поклала на мислі, надто бо важко було їй дивитись, як гинуть Данаї. Сходитись всі почали, і коли вже на площу зібрались, раптом з'явився перед ними і мовив, Ахіл ногий. Видно, таки доведеться, Атріде по довгих блуканнях, Нам повертатись додому, Якщо ми уникнемо смерті. Тяжко, бо нищить ахеїв Війна і страшна моровиця. Все ж запитаймо жирця, Якогось або ворожбита, Чи хоч би сновіщуна, і снибу нам Зевс посилає. Хай би сказав нам, за так феб Аполлон прогнівився, чи за забуту обітницю гнівний, чи за гекатомбу. Може, лише диму від здору, скозлиць та овечок добірних він дожида, щоб лиху моровицю від нас одвернути. Так він промовив і сів. Тоді з зборів народних встав. Калхас Фесторіт, цей птаховіщун найславніший, відав усе прозорливий, що є, що було і що буде, та й кораблі супроводив Ахейський він до Іліона в віщій силі, що Феб Аполлон дарував йому світлий, сповнений намірів добрих, озвавсь він і став говорити. О, Ахілле! Велиш мені, Зевсові, любий, віщати, гнів Аполлона володаря далекострільного Бога. Що ж, возвіщу? Та й мене зрозумій, і раніше поклянися, що заступитись за мене ти словом готов і руками. Думаю, вельми розгнівати мужа мені доведеться, що Варгів'ян владарює, кому всі коряться, ахеї. Все ж бо сильніший державець на мужа підвладного гнівний. Хай тої днини своє невдоволення він погамує, але приховану злість буде в грудях у себе таїти, доки не виявить. Отже, скажи, чи мене порятуєш? Відповідаючи, мовив до нього Ахіл прудконогий. Сміло, яка б не була, нам волю кажи божественну. Зевсові любим клянусь Аполлоном, якому Калхасе молися й сам, поки волю божисту данаєм являєш, поки я житиму і поки ще землю цю бачити мушу. Тут при містких кораблях Ніхто із Данаїв не здійме рук на тебе важких, Хоч би був той і сам Агамемнон, що Мішахеїв найвищою владою хвалиться нині. Зважився врешті і мовив тоді ворожбит бездоганний. Не за обітницю, раптом забуту, Не за гекатомбу, феб, а за хріса жерця, що зневажив його Агамемнон, ані дочки не звільнив, ані зволив він викупу узяти. От за що Бог, дальносяжний, скарав нас, та й ще покарає. І не раніше Данаю він пошисть одверне ганебну, аніж поверне батькові доньку його, без строоку, даром, без викупу. Ще й привезете святу гетакомбу в Хрісу? Тоді лише до ласки ми зможемо Бога схилити. Так він промовив і сів. І тоді з громади підвівся Сина Трею, герой, Агамемнон, Широкодержавний, гнівом охоплений. Серце у грудях чорної люті сповнилось Полум'ям грізним очі його заіскрились.